Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkomna till mitt program, kära lyssnare. I Norrköping, Linköping, Mjölby, Skänninge, Vetlanda. Och också genom min hemsida på webben www.ingvarholmberg.se www.ingvarholmberg.se Trevligt att du vi vill lyssna. Här hör vi Eva Granat och Nils Börjegård sjunga Herre kär, ta min hand. It Jag vill ge dig ett par glimtar från förra helgen. Och i lördags hade vi i den lilla trevliga pingskyrkan i Scheninge i församlingsvåningen en kafékväll då skandinaviska turistkyrkan var lite grann i fokus. Där vi satt runt bord och lyssnade på sång och tal och information, och det var Ulla Britt och Rune Karlsson, Mönsterås och på vintrarna boende på Teneriffa. Och Millan och Sören Sternegård, lokala eh, aktiva medlemmar i pingkyrkan i Skänninge som också var ute tre månader under eh, vintern eh, i turistkyrkans tjänst i Teneriffa. Samt eh, turistkyrkans husmor Ulla Sandberg som på somrarna bor i byxelkrok på norra Öland. Eh, och eh, det var en trevlig kväll. Ulla Britt och Rune är ju ett välkänt sångar- och predikantpar som eh, under många, många år har rest och haft tältmöten och konferenser och olika samlingar. Eh, talar och sjunger och berättar är mycket intressanta människor att lyssna på mycket tack vare sitt starka engagemang. De tror verkligen på det här med Jesus och det kristna tron och det kristna livet. De har i många år varit verksamma på vintrarna på Teneriffa i turistkyrkan och satsat på det. Det är alltså så att den skandinaviska turistkyrkan finns på fem platser på Kanarieöarna. Tre på Gran Canaria och två på Teneriffa. Och jag och min fru Gitta, vi har ju varit verksamma en hel säsong i Playa del Inglés på södra Gran Canaria. Och de här människorna som berättade det lördags i pingkyrkan i Skänninge har alltså vid olika tillfällen varit verksamma i Las Americas på södra delen av Teneriffa. I båthamnen med utsikt över havet och de stora båtarna. Där ligger turistkyrkan. Och eh, du som kanske tar semester på Kanarieöarna och är på Teneriffa eller på Gran Canaria titta på internet på skandinaviska turistkyrkan som har en trevlig och informativ hemsida och då får du adresser och de fem platserna och programmet och det är utflykter och det är gudstjänster och det är våffelcafé och det är mycket annat, ärtshop och annat och eh, det är alltså så att man har öppet från slutet på oktober till mitt början eller mitten på april så hela vintern och ganska många skandinaver är ju hela vintern på Teneriffa eller på Gran Canaria. Här kommer en härlig inspelning, sången Tro på Jesus. Silla Hektor, Dan Inge Olsson, Elisabeth Selin, Roland Lundgren är med som solister och duettpar. Och minst du sången, kören? En glimt till från min helge, förra helgen alltså. I söndags så var jag tillsammans med min fru på avskidsmiddag och samkväm och gudstjänst i Mjölby pingskyrka. Skenninge ligger ju i Mjölby kommun och Mjölby är en lite mer större och livaktig pingsförsamling. Och det finns en del kontakt och utbyte mellan Mjölby och, och dessutom är det en ganska intensiv och bra gemenskap mellan pastorer, församlingsanställda i Pingsförsamlingarna i Östergötland. Man träffas på olika ställen någon gång i månaden till samtal och så kallad processgrupp och föredrag och studier och gemenskap. Andreas Ardenfors som har varit pastor och föreståndare i Pingskyrkan i Mjölby under några år. Han avslutade i söndag sin tjänst som pastor. Han har ju senaste åren delat sin pastortjänst med att vara kommunpolitiker i Linköping för KD. Han har bland annat varit viceborgmästare och hans kollegor i politiken har med blandad förtjusning märkt hur det man är livredd för att stå framför många människor och prata, det är en vardagsmat för Andreas Ardenfors som bland annat i flera flera år har varit med i eh, ledningsgruppen och mötesledargruppen för Pingströrelsens stora sommarkonferens i Nyhem utanför Jönköping där det är 2-3 tusen människor samlade till samlingarna. Han är alltså van med mycket folk, en intressant talare och en öppen person. Och det var god mat och många tal och lite sånger och lite humor. Och så avslutades det med en fin gudstjänst. Man har ju söndaggudstjänsten på söndag eftermiddag klockan fyra i Pingskyrkan i Mjölby. Det kom fram ganska mycket i talen som eh, olika vänner och människor i församlingen och församlingen omkring eh, gav en bild av Andreas som en effektiv och eh, öppen och positiv och intressant och handlingskraftig människa. Och eh, alla önskar honom guds välsignelse och lycka till när han alltså från och med nu. Och heltid kommer att arbeta eh, politiskt i Linköping. I Linköpings kommun där han bor. Men han är fortfarande medlem tillsammans med sin familj. I Pingskökan i Mjölby. Och det var de väldigt glada för. Det är ju en och annan pastor som eh, arbetar politiskt. Och kanske går över till att arbeta politiskt. En pastor som betyder oerhört mycket med sitt politiska engagemang för medborgarrättsrörelsen i USA och för yttrandefrihet och så vidare är ju Martin Luther King som fick betala med sitt liv för sitt engagemang för de svarta och deras rättigheter i USA. Den kände pingspastorn Levi Petrus som var pastor under många, många år för Philadelphia- församlingen i Stockholm en stor församling eh, som hade 6-7 tusen medlemmar under tiden och eh, det stora frikyrkotemplet på Röstransgatan i Stockholm. Eh, han var mycket engagerad i samhällsfrågor. Han, eh, det intressanta är att när man byggde den här stora kyrkan som ju var något av ett underverk i Stockholm när den blev färdig med sin akustik och med sin storhet. Storlek. Man hade då på den tiden 3000 sittplatser i den här stora Philadelphia-kyrkan. Men under tiden man byggde så gav man gratis mat till arbetslösa. Det var ju på 30-talet under krisåren i Sverige. Han engagerade sig också mycket med att starta ett socialt hjälparbete i LP-stiftelsen för att rädda eh, alkoholister, narkomaner och deras familjer till ett meningsfullt liv. Och eh, tillsammans med eh, andra människor så startade Lever Petrus KDS som partiet hette då. Kristendemokratisk samling och numera heter det ju KD, Kristdemokraterna. Eh, och jag hedrar Levi Petrus och hans minne bland annat för att han inte bara var upptagen med eh, introverta andliga frågor eller församlingsbyggande eh, utan att han var engagerad i samhället eh, bland människor eh, och det här tror jag är väldigt viktigt så jag vill också i mitt program det är ju väldigt många i Linköpingsbygden som mycket väl känner till Andreas Hardenfors eftersom han eh, också arbetat i flera år i den stora Sionförsamlingen i Linköping. Eh, så är han ju en välkänd man där och jag önskar Andreas lycka till i arbetet för att göra tillvaron bättre för människor i Linköpingsbygden. Det är ett arbete som kan utföras i kristen anda, och det gör du, det vet jag. Apropos Levi Petrus, låt oss lyssna på den mest kända sången kanske som han skrev, Löfterna kunna svika. här med Einar Ekberg. rodin troll to in malot Jan Sparring sjunger för oss Räck ut din hand.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 en gång sa att det är saligare giva en att ta. Räck ut din hand ge någon stöd Du hjälper då en vän i nöd Försök förstå att någon kan ha det hård. För snart en dag kan det vara du som har det svårt Vi får glömma bibens ord Att vi bör leva på vår jord Så att andra människor kan se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 Ge någon stöd Du hjälper då En vän i nöd försöker förstå Att någon kan ha det hårt För snart en dag kan det vara du som har det svårt Den här våren så har vi en bok som vi lyssnar till i Herrens revolutionär av Iva Lundgren utgiven 1975. Uppläsare är Sibylla Pettersson, Vetlanda. Och innan vi eh, lyssnar på eh, veckans avsnitt så hör vi ännu en sång Räck mig din hand Patrik Stinsing, Elisabeth Selin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 samma väg att gå Räck mig i din hand vi har samma mål att nå Glömma allt som skiljer och låt oss tänka på Vi behöver alla varann Splittrade vår stackars värld dag som aldrig för. Vi kryper in i våra skjul och stänger till vår dörr för murarna som skiljer oss vi hör Vi behöver alla varann Räck mig din hand, vi har samma väg att gå Alla människor barn i alla jordens land. Han vill lösa oss ur alla självisketens band. Vi behöver. Bokens huvudperson, Georg Gustafsson, arbetar på Lundbergs maskinverkstad i Värnamo. Han är en av ledarna i den lilla revolutionära grupp som bildas bland arbetarna på jobbet. Det som inte stilla tigande kan finnas i samhällets orättvisor. Klyftan mellan överhet och arbetare är stor. Nödtiderna i slutet av första världskriget, med torka och missväxt, medför att många inte har mat för dagen och dessutom härjar spanska sjukan. Livet är tungt. Georg och hans kamrater vill förändra samhället och se revolution som enda lösningen. När Georg står där vid sin svärv så vandrar tankarna fritt det lämnar revolutionen och går tillbaka till stugan i Karlsfors då han som sexåring blir helad genom gudsmannen August Bolsius förböner Hans profetiska ord, att Geo skulle bli frisk för att bli ett vittne, för att andra skulle bli helade. Det har fastnat i hans själ. Han förnekar och nonchalerar dem, men ta bort dem kan han inte. Han försöker övertyga sig själv att religionen är det värsta hindret för en revolution och därför måste den bekämpas med alla medel. Vårsolen steg allt högre på himlen men utsikterna blev mörkare för varje dag. Där nere på den europeiska kontinenten blandade det unga i Europa sitt blod med myllan och den klibbiga skyttegravsleran. Men trots att krigarna höll sig i schack här uppe i denna avkrok av världen härjade spanskan som en egyptig modängel i stugorna. Och folket hukade av undergivenhet och förbidan. Priserna steg i takt med att varorna försvann i marknaden så gott som alla drabbades av de dåliga tiderna utom en del smarta gulafbaroner och producenter av nödvändighetsvaror. Bönderna hade visserligen sina jordar och sina kreatur, medan arbetare och tjänstemän och andra stadsbor var hänvisade till sina ransoneringskort som gav dem 200 gram bröd per person och dag. Men vad hjälpte? Det jordar och kreatur när skörden år efter år slog fel och vintrarna blev bistrare än i mannaminne så att höstsäden frös bort och när vårarna var torra och förbrända så att nysådd och potatis inte ville växa och vad hjälpte kreatur när det inte fanns foder utan bönderna i hela riket tvingades nödslakta både mjölkkor och grisar var på hungerstyrret i Stockholm snabbt såg till att det kött och fläsk som kunnat mätta många hungriga svenska magar sändes på export till Tyskland. Och vad hjälpte det om storbönder och grosshandlare hade lagt upp lager av både brödsäd och fläsk när hungersköl la beslag på alltihop och bara portionerade ut minsta möjliga kvantiteter till svenska folket? medan resten låg och ruttnade eller såldes till Tysken. Och vad blev följden av att bönderna slaktade sina kreatursbesättningar? Jo, naturligtvis att det också blev förfärligt ont om mjölk och smör. Och inte kunde man ersätta smöret med att bre i på det torra och majsblandade brödet, för fläsket hade försvunnit och öppna marknaden. Det var bara de rika som kunde köpa sådana lyxvaror på svarta börsen. Visserligen var Sverige neutralt, sades det, men det kunde ju den enklaste bondringen se att högerregeringen i Stockholm krusade och bockade för Tysken i alla väder. Och vem fick lida för det, om inte det vanliga småfolket, precis som vanligt. Det var ju klart att engelsmännen inte hade någon större lust att släppa fram förnödenheter till den där största regeringen uppe i norr som pratade vitt och brett om neutralitet men när det knep släckte fyrar och lysborgar ut med svenska kusten i söder för att tyskarna begärde det. Och så satt det neutrala svenska folket i sina stugor och svalt och smittade ner varann med spanskan och såg likblekar utan någonsin i karbidlampornas ilskna ljus och rös och undrade vad som skulle explodera först, karbiden eller det svenska samhället. Ett oskmål höll på att urladda sig i Lundbergs mekaniska. Det var inte bara revolutionärerna, syndikalisterna och kommunisterna som var upprörda det var en massrörelse på gång. Det skulle bli en massurladdning. Ryktet hade spridit sig föregående kväll. Nu var det det enda gubbarna på Lundbergs mekaniska pratade om. Det var egentligen fullständigt otroligt. Helt vansinnigt och sjukt. Men man hade varit med om så mycket vid det här laget. Man kunde tro myndigheterna om precis vad som helst. Och detta kom från pålitliga vittnen. Man måste tro det. Och man ville tro det. Två karar hade fått order om att göra i ordning en stor grop i utkanten av avskälpningsplatsen. Sen kom det en band från Livsmedelskommissionen med en presenning över flaket. Den rullade fram till gropen. Och gubbarna som körde slängde ner några mystiska lådor i gropen. Kanske en 15-20 stycken. De båda förbluffade grävarna fick order att skotta igen gropen. Inte lyckades de få reda på vad det var i de kasserade förpackningarna. Men en av dem körde, liksom i misshugg, spaden i en låda. Och han svor på att det var smör i den. Ruttet smör. Tillsammans måste det ha varit flera hundra kilo. Det var upprorstämning på Lundbergs. När fick vi sist smör på våra usla brödbitar? Här ska våra unga gå och bli undernärda och sjuka för att det inte går att skaffa redig mat åt dem. Och så finns det mat. Det finns smör. Det är bara det att det ska ligga och ruttna i livsmedelskommissionens lager medan gubbarna sitter och fyller i blanketter. Och detta ska vi finna oss i år efter år. Nej, nu fick måttet äntligen vara rågat. Nu skulle det bli stopp för det här styret. Jag och de andra revolutionärerna lät sina maskiner stå. De gick runt och pratade med kamraterna. Det hade aldrig varit så lätt att få dem att lyssna som idag. Det här med mat var någonting som alla begrep. Revolutionsidéerna och agitationen om proletariatets diktatur och andra finesser i den socialistiska katechesen det kunde verka teoretiskt och verklighetsfrämmande för många. Men när myndigheterna tog maten från vanligt folk och skickade den till kejsaren i Tyskland eller grävde ner dem bland soporna här i deras egen stad. Då var det något man kunde ta på. Allt fler av arbetarna lämnade vad de hade för händer och samlades i små förbittrade grupper och diskuterade. Åskmolnet drog ihop sig. Förmännen kunde inget göra. Det var förresten lika förlamade av ilska som jobbarna. Direktören tittade in i fabrikslokalen men drog sig snabbt tillbaka när han förstod vart åt det lutade. För en gångs skull var han maktlös. Geoy var eld och lågor när han märkte hur samstämmig reaktionen bland hans kamrater var. Han såg vilken oerhörd maktfaktor som höll på att ta form inför hans ögon. Instinktivt kände han att när den här arbetsskaran satte sig i rörelse mot ett gemensamt mål var den oemotståndlig. Vem som var först med förslaget kunde ingen säga. Men plötsligt fanns handlingsprogrammet där. Solklart och utstakat. Hasse och Geoj gick runt med det. Vi marscherar i samlad tropp till mejeriet och lägger beslag på allt vad där finns. Det spred sig snabbt bland arbetarna. Åskmolnet skockade ihop sig ännu mer. Det började svartna och bli hotfullt. Om livsmedelskommissionen hade rätt att ta smör från mejeriet och lägga det att ruttna i sina lagerlokaler hade då inte hederliga arbetare lika stor rätt att ta hand om mejeriets varor och äta upp dem, ge dem till sina bleka barn och infallna kvinnor. Var det inte rättfärdigare att se till att dyrbara matvaror kom till nytta och blev folk till näring och hälsa? Svaret kunde med den logik som byggde på 400 hungriga magars reaktion inför ett ruttet smörberg vara bli ett. Jo visst, det enda rätta och riktiga under Guds klara sol måste vara att se till att de fattiga gudsgåvor som trots allt fanns i deras egen stad inom räckhåll för dem själva inte kastades bort. Det var inte många som invände mot den logiken. Några minuter senare var så gott som hela arbetsgänget på Lundbergs mekaniska på Marf mot mejeriet. 300 uppretade manna drog genom mot gator. Bland det främsta var Jeoy. Han njöt och han hatade på samma gång. Det var som att bäras av en väldig våg. Och det här var bara början, tänkte han. Här är en sång till modet. Den är till alla dom. Som vågar tro på morgondagen Fast natten är så lång Här är en song till modet En liten enkel låt Det kan kanske verkar meningslöst Men jag sjunger den och det blev en lustig dans. Mejeripersonalen försökte göra lite motstånd men drog sig kvickt och vettskrämt tillbaka när de såg vilken rödglöggad hård som välde in Mejeridirektören ryckte ut som en kapten som kämpar för sin sjunkande skuta Han röt och skrek och ställde sig i vägen för arbetarna som sotiga och svarta klampade in i hans blankputsade och vitskinande helgedom. Men han försvann snabbt i svallbågorna. Tre, fyra händiga karar plockade upp honom på sina axlar och bar glatt och gersvint ut i genom stora porten och släppte ner honom på stenläggningen. Rasande sprang han iväg för att larma polisen följd av jobbarnas råa skrattsalvor. De visste lika bra som hela Värnamo att varken stadens gode polis eller hans biträde och vapendragare hade någon som helst lust att dyka upp i ett sammanhang som detta. Ordningens väktare såg säkert till att de hade någon brådskande förrättning att genomföra på betryggande avstånd från sådana här farligheter. Själva livsmedelskommissionen hade inte kunnat ordna ett beslagtagande av mejerisprodukter produkter flinkare och mer välorganiserat än Lundbergs mekaniska arbetare. Här langade man smördrittlar och ostkorgar och mjölkflaskor med sådan akkurates och fermitet att mejerinäringen skulle ha kunnat uppnå oanade blomstringstider om den haft tillgång till lika raska kara året runt. Hovorna fördelades så rättvis som det gick i en tvärhast. Familjefäder fick extra tilldelning, någorlunda i proportion till familjemedlemmarnas antal och ålder. Ungpojkar fick en extra laddning att ta med hem till mor och far. Minst fick de ensamma, som till exempel Geoy. Men det var ändå mycket nog att ta hem och fästa på för en sugen yngling- som inte ätit ost och riktigt smör på långliga tider. Snart vandrade en sällsam karavan från det tömda mejeriet genom Värnamos gator. Karar i träskor och brål med famnen full av de begärligaste matvaror mitt i svältens tid. Det hela såg så snällt och beskedligt ut som man kunde begära. Ett antal skötsamma familjeöverhuvuden som tagit middagsrasten till hjälp för att gå och inhandla lite nödvändighetsvaror åt den väntade familjen. Och folk stirrade på den otroliga synen. Här går de med sitt stöldgods mitt i vårsolens sken och ingen människa gör något åt det. Vad ska det bli av det här? Och kommissionerna och myndighetspersonerna tittade i andra vädersträck. För vad skulle de göra? Rapportera? Ja visst. Men hur var det med deras egen förvaltning? Ja, ja. Det var nog bäst att avvakta. Tills vidare. Det var bara mejeridirektören som levde rövare. Men han hade ingen större framgång. Polismakten var upptagen på annat håll. Och när den äntligen kunde ta sig an saken så gick det inte för fram några bevis menade polismästaren och anlade en bekymrad mid. Men den kvällen och några till smorde man korset och fingrarna i några plötsligen välsignade arbetarhem i staden. Och revolutionärerna tog sig en extra fylla på gästis. Ja, det var en seger för revolutionen väl värd att fira. Nu gällde det att smida medan järnet var varmt och raskt tänka ut nya storord. Revolutionen var inom räckhåll. Borgarna var lånslagna. Trodde revolutionärerna och hetsade upp varann till oanade höjder av lysande framtidsvisioner. Men... Det var visst bara ett ögonblicksillusion. Visst var mejeriinventeringen en obestridlig framgång för revolutionen. Men det hade inte gått många dagar förrän det visade sig att den så plötsligt demonstrerade enigheten bland jobbarna hade varit all världens väg. Det var en sak att känna gemensam vrede över misshushållningen i staden när förgrymmelsen steg ur både hjärtan och tarmar. Men det var ändå inte alls detsamma som att alla nu var beredda att följa de illrödaste samhällsomstörtarna i deras våldsamheter, som de pratade om. Det var naturligtvis en besvikelse för Geo och hatet brann allt våldsammare i honom. Han var ständigt arg nu för tiden. Han rasade mot överordnade och mot hela samhället. Det blev en uppslitande tid, just när det såg ut som om revolutionen hade ryckt närmare. Visst fanns det en trogen krets kvar kring Geoy, en samling revolutionärer av renaste vatten som var villiga till vad som helst, bara man fick slut på den nuvarande samhällsordningen. De fortsatte med sina räder hos bönderna och sina sabotageförsök och strejkaktioner, på de olika industrierna. Men den stora visionen som hade lyst mot dem under den segerika marschen mot mejeriet höll på att spricka och flagna. Revolutionens sol på väg mot scenigt, skulle den ramla ner som en pannkaka. Berättelsen om Georg Herrens revolutionär fortsätter nästa vecka. Här lyssnar vi på För att du inte tog det gudomliga. Och det är en trio Arnell Hallström Niklasson som sjunger i den här härliga hymnen. Mm. Tema för andakten är Jesu död för oss och Jesu liv i oss. Påskens budskap, det tar vi till oss också här efter påsk. Från Romarbrevet 5 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud- Genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilket vi nu har tagit emot försoningen. Så går jag fram till den sjuttonde versen som jag har tänkt mycket på sista dagarna. Ty om en endas fall, Adams fall alltså, gjorde att döden fick herravälde genom denna ände. Hur mycket mer skall då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ände Jesus Kristus Evangeliet Bibeln lär att Jesu död är skyddet för oss mot onda befrielsen för oss från synden men Jesu liv, hans uppståndelse det är energin och kraften i och genom oss och det är ett fantastiskt uttryck här att vi kan genom eh, tro på Jesus ta emot den överflödande och nå den och rättfärdighetens gåva och regera i liv genom Jesus Kristus. Att få vara ett livets redskap här i världen. Vi ber. Herre välsigna varje lyssnare tack för att din död är vårt skydd och vår befrielse. Ditt liv är energin och kraften i och genom oss. Amen. Vi lyssnar på två sånger här som avslutning. Han lever, ja han lever. Jan Nyholm sjunger och evangelisk kvartetten avslutar med Jag vet att han lever. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. I går till evigt tiden samma Jesu sår. Han hjälper var och en som märker. Vart såd och vart sönder sår jag han lyfter upp från syndens död Han lever, ja han lever, kan aldrig dö igen Han ber för dig som strävar till far i himmelen En frälsningström så ren och klar fram från hans sår Och den som tror en herlig frälsning får Han mättar och den svaga kraften får Viss modig käll blir fylld med sägersång Det blinda ser, det döva hör, det och återgår Det brister ut i jubel gång och gång Han lever, ja han lever, kan aldrig dö för dig som strävar till far i himmelen en ströms så red och klar fram Från hans sår Och den som tror en härlig frälsning får Guds nåde gå så till den som inte är Den gjuter frukten ifrån kanans land Från helgedomen olja flyter till det tomma kär Och elden sätter hjärtana i brand Han lever, ja han lever han aldrig dö igen han ber för dig som strävar till far i himmelen. frälsningström så och ren och klar fram eller från hans sår. Och den som tror en härlig frälsning får. för kärlek När han offrade sig Så nu kan du leva i frihet För Jesus han dog för dig Jag vet att